Джейсон Белл був дете-вбивцею. Ця думка лунала в голові Піп так голосно, що заглушала навіть жах. Але часу подумати ще раз у неї не було. Джейсон нахилився і схопив її за лікоть. Піп відсахнулася, відчувши металевий запах його поту, який просочив перед його сорочки. Вона спробувала викинути ноги, щоб відштовхнути його. Але Джейсон, мабуть, прочитав це в її очах. Він сильно натиснув на її коліна, притискаючи їх. Іншою рукою він підняв її у сидяче положення. Піп закричала, але її крик заглушила стрічка на роті. «Хтось має почути її. Хтось мусить почути. Ніхто тебе не почує». Озвався Джейсон, наче він теж перебував у її голові поруч із зраві, який зараз радив їй тікати. Тікати. Вирватися звідси. Піп різко викинула ноги вперед, і відштовхнулася кулаками. Вона приземлилася на гравій, спробувала зробити крок, але її щиколотки були занадто туго зв'язані. Вона похитнулася вперед. Джейсон підхопив її, поставив на ноги, гравій скриготів під ними, він просунув свою руку під її, міцно щепивши. «Ось молочинка!» Промовив він тихо, відсторонено, наче й не бачив її насправді. «Іди, або доведеться нести тебе!» Він сказав це спокійно, без зайвого натиску, йому не треба було підвищувати голос. Він контролював ситуацію і чудово це знав саме для цього все й було. Він рушив уперед, і вона теж крихітними кроками через клейку стрічку. Рухалися повільно, і піп використала цей час, щоб озирнутися, роздивитися навколо навколо були дерева, праворуч і за спиною. Їх оточував високий металевий паркан пофарбований у темно-зелений колір. Прямо за ними відчинена хвіртка, яку Джейсон, напевно, відкрив, коли вперше виходив з машини. Вона досі була навстіж. Мов би насміхалася з неї. Джейсон вів її до промислової будівлі, стіни обшиті залізом, але ліворуч стояла окрема цегляна споруда. «Зачекай, Піп впізнавала це місце». Вона була впевнена. Вдивилася ще раз – високий зелений паркан, дерева, будівлі. І якщо цього було мало, там стояло п'ять фургонів із логотипом на бортах. Піп вже була туте. Ні, не була, не насправді. Лише привидом, що не цією дорогою через екран комп'ютера, вони були на Грінс Цент Лімітед. Комплекс стояв на крихітній сівській дорозі посередніде в кнотті Грін. Джейсон мав рацію. Ніхто не почує її криків. Але це не зупинило її, навіть коли вони підійшли до металевих дверей у стіні будівлі. Джейсон усміхнувся, знову блиснувши зубами. «Досить цього», – сказав він, метушливо шукаючи щось у передній кишені. Він витягнув щось гостре і блискуче. То було об'ємне кільце з різними ключами. Він перебрав їх, вибрав довгий тонкий із зубцями. Він пробурмотів щось собі підніс, підносячи ключ до великого срібного замка посеред дверей. Його інша рука трішки ослабла, та, якою він тримав Піп. Піп скористалася моментом. Вона різко опустила руку і вирвалася з його хватки. Свобода. Вона вільна, але далеко втекти не вийшло. Вона не встигла й кроку ступити, як його рука знову втримала її, стискаючи зв'язані руки за спиною, наче на повідку. «Це марно», сказав Джейсон, Знову повертаючись до замка. Він не виглядав роздратованим, на його губах скоріше з'явилася ледь помітна посмішка. Ти ж знаєш не гірше за мене, що це марно. Піп знала менше одного відсотка, двері клацнули металевий звука, і Джейсон штовхнув їх усередину. Вони скрипнули на завісах. Ходімо. Він протягнув піп через поріг. Усередині було темно, повно високих тонких тіней. Лише одне маленьке вікно високоправоруче, яке майже не впускало світла. Джейсон, ніби вгадуючи її думки, клацнув вимикачем на стіні. Індустріальні лампи ледве засвітилися, дзищечі ліниво. Приміщення було довге, вузьке і холодне, схоже на комору, вздовж обох стін, високі металеві стелажі, на них великі пластикові баки зі смішними краниками внизу. Піп оглянула їх. Різні види гербіцидів і добрив. У бетонній підлозі під стелажами було дві заглиблені канавки, що тягнулися вздовж кімнати. Джейсон тягнув її за руки, кросівки Піп шурхотіли по підлозі. Він кинув її. Піп боляче гепнулася об бетон просто перед правим стелажем. Вона підвелася у сидяче положення, дивлячися, як він стоїть над нею. Дихання через ніс було надто швидким і гучним, перетворюючись у її голові над «те-те-те». Ось він, дивно, але він виглядав просто як людина. У її кошмарах він був набагато більшим. Джейсон посміхнувся сам до себе, похитав головою, ніби згадав щось смішне. Він підняв до неї палець, пройшов у бік таблички з написом «Увага! Токсичні хімікати». «Та сигналізація», – сказав він, стримуючи сміх. «Та сигналізація, якою ти так цікавилася», він зупинився. «Це Тара Єйць її ввімкнула?» «Така», – додав він, вдивляючись її вічі. «Ти тоді помилилася, правда? Це Тара її ввімкнула, вона була зв'язана тут, у цій самій кімнаті. Він оглянув комору, наповнюючи її темними спогадами, які Піп не могла побачити. Тут були всі. Тут вони померли. Але Тара якось змогла звільнитися від стрічки на зап'ястях, коли я її залишив» почала рухатися і випадково ввімкнула сигналізацію. «Я забув її правильно вимкнути, розумієш?»